Den Ausgangspunkt des Redens über neue Lernformen bildet die Erkenntnis darüber, dass eine lange, nicht hinterfragte pädagogische Annahme über die Belehrbarkeit des Menschen viel zu kurz greift. Lernen wird hier als Vorgang verstanden, bei dem dem Lerner sozusagen wie durch einen Trichter neues Wissen eingeflößt wird. Diesen Vorgang sehen Sie auf dieser Folie hier illustriert. Ein solches Verständnis von Lernen ist jedoch viel zu eng gefasst, weil es das Lernen des Menschen jenseits von Unterweisung und Instruktion nicht berücksichtigen kann. Weil es die komplexe Arbeit des menschlichen Gedächtnisses in kognitiver, emotionaler und motorischer Hinsicht beim Lernen außer Acht lässt, Weil es somit übergeht, dass Lernprozesse mit zum Teil schwierigen inneren Konflikten und Auseinandersetzungen der Lerner einhergehen. Und weil es letztlich auch noch blind dafür ist, dass Lernen nicht losgelöst von Einstellungen und Erwartungen zum Lernen abläuft, die die Lerner im Laufe ihres Lebens entwickelt haben.